Pista 4 Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 3, pagina 35 Spre deosebire de coloniile din Italia meridională rămase în izolare pe teritoriul lor, cele din Sicilia stăpâneau și anumite regiuni din interiorul insulei. Situația înfloritoare a acestor colonii în care prosperau nu numai agricultura și creșterea vitelor, ci și meșteșugurile, a ajuns aici la nivelul cel mai înalt atins în Ionia sau în Attica, a adus Europei Occidentale, în mult mai mare măsură decât au adus fenicienii, primele elemente de avansată civilizație și cultură. Dovezi în acest sens rămân splendida sculptură monumentală și impresionantele temple dorice din Pestum, Selinunte, Segesta, Agrigento, Himera, etc., neîntrecute nici de cele mai frumoase temple din Ionia sau din Grecia continentală, sau apariția în Sicilia a unui poet de talia lui Stesichoros din Himera, 640-550, cel mai mare liric grec dinaintea lui Pindar horos se scrie s t e s i -h o -r o s Pe de altă parte, în coloniile din Magna Grecia, religia greacă a suferit ușoare schimbări. Grecia au devenit sub influența concepțiilor etrusce, de sigur, mai preocupați de viața de dincolo. Filozofia mistică a lui Pitagora a aprins mai ușor rădăcini aici. Iar divinitățile grecești, fiecare fiind în diversele poleis venerată cu preeminență, era în Italia, Demeter în Sicilia, Atena la Siri, Persefona la Locri și așa mai departe, au fost adeseori contaminate sau asimilate în mare măsură cu divinitățile locale. Regimul politic, social și juridic TIRANIILE În epoca arhaică, regimul politic a suferit schimbări radicale. Încă din perioada anterioară, monarhia nu mai era absolută. Consiliul regelui, compus din capii unor familii nobile, îi îngrădea suferanitatea. Progresiv, acești aristocrați, aristoi, egal cei mai buni, mari proprietari de pământ și conducători ai unor înalte instituții, vor deveni aproape tot atât de puternici ca și regele. Hesiod îi numește regi mâncători de daruri. În secolul 8, înaintea erei noastre, monarhia este substituită de guvernarea marilor nobili, mai întâi în Ionia, apoi în majoritatea statelor orașe. Titlul de rege, Bazileus, se mai păstrează, dar numai pentru a indica o înaltă funcție administrativă, sacerdotală sau militară. În adevărata sa accepțiune, regalitatea se menține doar pe la marginile lumii grecești, din Macedonia, în Epir sau în puține orașe ca Sparta și coloniile ei, Cirene și Taranto. În regimul aristocratic, guvernarea era exercitată de același consiliu numit Gerusia, care ființase și în perioada monarhică. Consiliul compus, după criterii care variau de la un oraș stat la altul, administra justiția, controla administrația și numea înalții funcționari ai statului, care la Atena se numeau arhonți, la sparta efori, etc. Pentru a se evita să câștige cu timpul o putere personală, ei erau numiți numai pe o perioadă de un an. Adunarea poporului era restrânsă și nu avea un rol important. Ca și în statele orașe, unde aveau dreptul formal de a alege în alții funcționari sau de a aproba hotărârile mai importante, în realitate adunarea nu putea să facă altceva decât ceea ce hotărâse în Consiliul Bătrânilor, Gerusia. Regimul aristocratic s-a menținut datorită puterii economice a nobililor, a căror bogăție considerabilă provenea din întinsele lor proprietăți funciare și din creșterea cailor sau din afacerile comerciale cu coloniile. Declinul acestui regim începe odată cu intensificarea crizei sociale și în urma protestelor crescând ale țăranilor proletarizați. Un rol important în acest proces l-a avut și transformarea tacticii militare, intervenită pe la începutul secolului al VII-lea înaintea erei noastre, care acorda preeminență infanteriei grele asupra cavaleriei, dar calul și echipamentul respectiv nu și le puteau procura decât categoria celor bogați. Acum însă apare, provenind din clasa medie, amicilor proprietari, Hoplitul, infanteristul dotat cu o armură grea, cu un scut mare și cu lance costisitoare, desigur, dar pe care mulți și le puteau totuși procura. De asemenea, în tactica militară navală, noile coroabe de război erau mult mai mari, cu rânduri suprapuse de vâslași. Trirema, care își face apariția pe la mijlocul secolului al VI-lea înaintea rei noastre, avea 150 de vâslași, ceea ce însemna că era nevoie acum de un număr tot mai mare și de oameni de echipaj și de luptători îmbarcați. Raportul de forțe între categoria medie și cea superioară, astfel modificat în detrimentul ultimei pe plan militar, va avea repercursiuni și pe plan social. Masele din rândurile cărora proveneau marinarii și hobliții căpăteau tot mai mult conștiința că sunt indispensabili apărării patriei lor și că deci aveau tot dreptul să participe efectiv și eficient la viața politică, pentru ca în felul acesta să-și revendice și o situație economică mai dreaptă. Totodată, masele revendicau și legi scrise, care să fie aplicate tuturor în mod egal. Până la această dată, legile existau și se transmitau doar pe cale orală, cunoscute fiind numai de șefii marilor familii nobile, care le aplicau arbitrar, așa cum remarca Hesiod vorbind despre, citesc, judecățile întortocheate și necinstite ale regilor corupți, închei citatul. În fața revendicărilor populației revoltate, multe poleis, mai întâi orașele state din Magna Grecia, au luat măsuri. Cu asentimentul mulțimii au fost alese pe un timp limitat sau pe viață persoane însărcinate cu elaborarea unor legi scrise. Cei mai celebri legislatori au fost Solon și Dracon la Atena, Pitacos la Mitilene. Acești legislatori erau investiți cu puteri absolute. Poziția și activitatea lor, problemele abordate și soluțiile pe care le stabilau variau de la un oraș la altul. De asemenea, natura pedepselor legiferate. Deocon de pildă a rămas renumit pentru severitatea legilor pe care l-a formulat. Primul principiu stabilit, fundamental, era înlăturarea arbitrarului și administrarea justiției conform legilor scrise. În unele orașe, legislatorii au înființat comisii de judecate și chiar tribunale, sau au prevăzut posibilitatea de a apel în fața adunării populare. În materie de drept civil se interzicea alienarea unui lot de pământ aparținând unui individ sau se prevedea eliminarea intermediarului dintre producător și consumator sau se reglementau tranzacțiile contractuale. În materie penală se prevedea pentru prima dată intervenția statului prin pedepse extrem de severe în cazurile de omicid, cazuri care până acum erau lăsate în competența vendetei familiei lezate. Privită în general, activitatea legislatorilor a dus la consolidarea autorității statului, la recunoașterea și soluționarea unor revendicări fundamentale ale poporului, însemnând deci o lovitură dată poziției, situației, aristocrației. Opera operea legislatorilor, care adesea îl făcea concesii aristocraților, n-a putut mulțumi poporul. Soluția a fost găsită în mai multe orașe, o anumită persoană, un arhonte, un șef militar, un aristocrat disident, în orice caz un om ambițios și energic, un mâna pe putere, abuziv prin forță, după care rămânea conducătorul statului uneori pe viață. Noul conducător căpăta numele de tiran, cuvânt care, ca și instituția tiraniei însăși, își a originea în Asia Mică. Termenul nu avea inițial un sens peiorativ și nici nu era cazul. Notă. Probabil că deriva din cuvântul etrusc turan, care însemna domn. Se admite în general că etrusci ar fi originari din Orientul Apropiat, din zonele Lidiei. Închei nota. Căci deși au existat și tirani tiranici, totuși în istoria grecii, regimul tiranic a fost esențialmente un element de progres și singurul regim care la acea dată putea înlătura regimul aristocratic cu toate abuzurile. Regimul tiranilor, care n-avea niciun fundament formal, legal sau religios, a instaurat în orașele cele mai prospere și mai evoluate sub raport sociopolitic. Dintre orașele mari ale Greciei, numai patru n-au cunoscut regimul tiraniei, Sparta, Teba, Argos și Egina. Tirania a dat un real impuls vieții economice și culturale, astfel către sfârșitul secolului VII, înaintea erei noastre, Miletul atinge cel mai înalt grad de civilizație sub tirania lui Trasibulos mosul Policrat din Samos, poate singurul tiran cu ambiții de a-și lărgi teritoriul pe care îl săpânea, în afară de tiranii din Sicilia, și-a ridicat statul la o situație înfloritoare prin fortificațiile și prin construcțiile civile pe care le-a făcut. La Sicione, în zona istmului Corint, tiranul Ortagoras a instaurat o adevărată dinastie care s-a remarcat prin frumoase realizări timp de un secol. La Corint, regimul tiranic al lui Periandros a însemnat o guvernare dură, dar cu rezultate favorabile dezvoltării artei și științei. În aceeași epocă, orașele stat Epidaur și Megara au cunoscut o epocă de mare strălucire sub conducerea tiranilor. La Atena, viața culturală și civilizația au fost în progres în timpul celor 32 de ani de tirania lui Pisistrate, căruia i-au urmat fiiței vrednici și ei. Falaris, sângerosul i-adevărat tiran din Agrigento, a fost un mare comandant militar și un bun administrator. Siracusa a avut în tiranul Gelon, învingătorul cartaginezilor, pe salvatorul întregii Grecia Magna. Fratele său, Hieron, întâi, la fel de popular ca Gelon, a invitat la curta sa pe cei mai mari artiști și poeți ai lumii grecești, între care pe Pindar și pe Eschil. Urmașul său, după un interludiu de 60 de ani de regim democratic, Dionisos, I, prin politica sa militară, a instituit hegemonia Siracuzei în Marea Adriatică. Așadar, aproape peste tot, regimul tiranic, deși a fost regimul cel mai sever criticat de retori și de filozofi, a protejat poporul contra abuzurilor aristocrației, a urmărit bunăstarea și progresul statului lor. Tiranii s-au dovedit capabili conducători politici sau militari, având și ambiția de a-și crea o curte fastoasă la care erau cultivate artele și poezia. Tiranii s-au sprijinit în principal pe masa populației sărace, nu au schimbat legile și vechile instituții, dar și-au plasat favoriții, oamenii devotați lor, în posturile cheie și au concentrat în mâinile lor întreaga putere. I-au persecutat pe aristocrații mari proprietari, uneori chiar confiscându-le pământurile, care s-au văzut ruinați sau au trebuit să ia drumul exilului. Și-au atras simpatia poporului, ameliorându-i situația. Un tiran a împărțit pământurile confiscate de la nobil. Un altul le-a acordat împrumuturi ca să-și planteze măslin și viță de vie. Unii le-au dat de lucru în construcțiile de interes public. Alții le-au creat posibilitatea de a emigra în colonii. Este clar că toate aceste acțiuni erau pornite din vanitate și egoism, din voința de putere și din calcul. Spre se putea menține. Nota 1. Conștienți că un eventual eșec al regimului tiranic într-un oraș oarecare ar putea provoca în celelalte orașe o reacție în lanț. Tiranii se susținau reciproc. Închei nota. Marile temple pe care le-au construit, cultul popular al lui Dionisos pe care l-au adus la Atena și Corint, fastoasele sărbări și marile concursuri pe care le-au organizat periodic, Fanatenele, marile Dionisii, jocurile istmice, cirencisa lui Apollo, etc., au contribuit de asemenea la întreținerea popularității tiranilor. Din calcul și din orgoliu, erau pornite și numeroasele, splendidele lucrări edilitare și ambiția de a se înrudi cu cele mai ilustre familii grecești sau străine și vanitatea de a se înconjura de artiști și de poeți pe care adeseori și disputau unii altora. Indiferent însă de mobilul intim, rămâne faptul că scurta perioada a regimului tiranic de aproximativ un secol. Dar în Sicilia, din cauza amenințătorului pericol cartaginez, regimul a durat două secole. A însemnat în general o perioadă de progres economic și social, politic și cultural. După prăbușirea tiraniei, aristocrația reia puterea în cele mai multe ori așestate. Foarte puține au acordat poporului drepturi politice, drepturi de autoguvernare. Între acesta a fost, în primul rând, Atena. În toate celelalte orașe, guverna aristocrația. Nota 2. Într-o bună măsură, situația aceasta era sprijinită și de puternicul stat aristocratic al Spartei, închei nota până când un eveniment din afară, invazia perșilor și războaiele care au urmat, au accelerat evoluția social-politică a polisului, ducând la înlăturarea aristocrației și la instaurarea guvernării democratice. Polis Orașul stat această formă de guvernare colectivă s-a concretizat în POLIS, creația originală a grecilor, tip de instituție social-politică unică în lumea antichității. Polisul care la început nu era efectiv o instituție democratică și va căpăta forma și sensul său plenar complet după căderea regimului monarhic și după ce clasa nobililor și a familiilor îmbogățite nu își vor mai putea menține și exercita puterea de clasă conducătoare. Traducerea termenului polis, oraș-stat prin stat-cetate, redă doar parțial și aproximativ sensul pe care îl avea pentru greci. În realitate, un polis era o unitate teritorială cu orașul, pământurile și satele din jur, dar în primul rând era o comunitate de origine, de interese, de tradiții, de credințe religioase. În întreaga lume greacă erau peste 200 de asemenea mici state, comunități autonome, suverane și independente. În aproximativ 50. În insula Chios erau patru poliți, Prin urmare, erau aici patru armate, patru guverne, probabil patru calendare și poate patru monede diferite, poate deși mai puțin probabil și patru sisteme deosebite de măsuri și greutăți. Un asemenea stat, un polist, avea doar câteva mii de cetățeni. Numărul lor trecea de 20.000 numai în trei poleis, Atena, Siracuza și Agrigento. Chiar și micene, care în bătălia de la Platea a contraperșilor, abia dacă putut să trimite o armată de 80 de oameni, era un stat independent. Factorii obiectiv, economici și geografici au determinat în bună parte fără îndoială această divizare sociopolitică în atâta poleism, dar explicația faptului trebuie căutată cel puțin în egală măsură și în mentalitatea grecilor. Platul stabilea în Republica numărul ideal al cetățenilor unui stat la ceva mai mult de 5.000. O asemenea cifră redusă își avea justificarea sa, căci pentru greci un polis nu era atât un organism statal bine structurat cât o comunitate umană concretă. Nu o entitate abstractă cât un sentiment al comunității, o dorință și o posibilitate reală a sa de participare nemișlocită la treburile comunității. O posibilitate pentru fiecare cetățean de a vedea în acest mic stat de numai 5.000 cetățeni cu ochii lui totul de a cunoaște direct realitățile, faptele, oamenii. să însemna nu doar o unitate politică, ci o unitate mult mai intimă. Când Pericle va face în celebrul său discurs elogiul Atenei al vieții și al democrației ateniene, el va elogioa un mod de viață. În cadrul acestuia, fiecare polis își avea formele sale de cult, zeisei minori proprii. Zeii olimpici erau aceeași în toată lumea grecească, dar fiecare polis se închinau un cult diferit fiecăruia. Zeița Atena era venerată și la Sparta, dar la Atena era protectoarea orașului. La Atena Hera era zeița Căminului Casei, dar la Argos era Divinitatea Supremă. Mult mai mult decât o simplă formă de organizare politică. Polis însemna un sistem de viață. Când Aristotel definea omul ca ființă socială, politicon zon, el înțelegea să spună mai exact, citesc, o ființă care trăiește într-un polis, închei citatul. Iar când deschil, în partea a treia trilogiei Orestia, în Eumelidele, atribuia cetății, iar nu familiei, dreptul și datoria de a pedepsi crimă, el considera cetatea, polis, ca mijlocul adevărat prin care legea urmează să fie respectată și îndeplinită. Polisul îi forma grecului simțul patriotic și îi dădea sentimentul demnității, căci fiecare om liber era cetățean al acestui polis, era consultat, se interesa de toate problemele statului, le putea cunoaște, el învăța dreptatea în tribunale, îi elegea pe slujba și statului și îi controla în întreaga lor activitate. Așadar pentru greci, polis însemna nu numai o importantă unitate economică, după cum sublinia Pericle în același discurs, ci și întreaga viață socială a poporului, viață politică, culturală și morală o viață trăită activ și care acționa profund asupra lui, că citez, grecul se gândea la polis ca la o instituție activă și formativă capabilă să educe mințile și să făurească caracterul cetățenilor. Închei citatul. Chito. Literatura. Teatrul. Nașterea tragediei. O adevărată explozie a poeziei caracterizează de asemenea cultura epocii arhaice. Perioada aceasta de desfășurare a unor mari inițiative de dimensiunea vastelor acțiuni de colonizare, în care s-au afirmat atâtea personalități puternice de colonizatori, de tirani, de legislatori, a declanșat resorturile individualismului, concentrând atenția asupra tuturor aspectelor personalității umane. Spiritul de inițiativă ale s-a reflectat și în creația literară, comunicându-i aceeași vitalitate. Apar forme noi, forme variate, se inventă noi metrii care vor continua să fie folosiți de poeții greci și latini de mai târziu. Primatul aparține și de această dată poeților din coloniile grecești din Asia Mică. E adevărat că se mai compun încă în secolele 7 și 6, înaintea erei noastre, scurte poeme epice, având ca subiecte episoade din războiul Troian. Se mai compun tot în hexametru și imnuri dedicate zeilor, așa numitele imnuri homerice, dar pentru gusturile contemporanilor aceste producții par învechite, impersonale, deci neinteresante. În timp ce poemele erau recitate de es, poezia nouă era cântată cu acompaniament de liră, de unde denumirea de lirică. În timp ce epopeile exaltau virtuțile războinice, evocând o lume de mult apusă, poezia nouă, lirică, era esențialmente contemporană și personală, expresie directă a sentimentelor intime ale individului. Dar când era cântată în cor, cu ocazia unor sărbători, exprima și sentimentele civice, morale, religioase ale colectivității, îndeplinind astfel și o funcție socială. O funcție asemănătoare o avea și când era cântată în formă solistică, monodică, funcția de a exprima poetului în fața unor stări politice sau a astfelor conflicte sociale. Primul mare poet grec, după momentul marcat de Hesiod și despre care cei vechi, după mărturia lui Platon, spuneau că aproape îl egalează pe Homer, a fost Arhiloch din Paros, secolul VII înaintea erei noastre. Poezia sa, foarte spontană și personală, reflectă experiența sa militară, a fost mult din și participarea sa la lupta politică. Temperamentul său pasional și protestul contra tot puternicilor zilei se exprimă în accente de satiră violentă, în timp ce în alte forme de lirism, poetul dispune de o gamă variată de teme și de tonuri, de la grația spiritualei ironii până la melancolica elegie dedicată prietenilor morți într-un naufragiu. Citez Tânguie grijile noastre, s-a stins zvonul țărbării în oraș. Varul mării pe cei mai destoinici aprins în talazuri, până-n adânc a sorbit, inima ei grade suspin, numai că zeii, prietene, le-ac pentru toate, cum risipim din puterea apri curajul nitut cresc. Răul, pe rând ne coprinde, pe unii, pe alții, o vreme s-a răsucit către noi, sângere rana, de glas, jalnic durerea, dar mâine și o întoarce cărarea spre alții. Prindeți și voi, dar curaj, numai femeile plâng. Închei citatul. Traducere de Simina Noica În poezia aristocratului Alceu din Lesbos, născut în aproximativ 630 înaintea erei noastre, apare în viguroase cadențe oratorice vehemența militantului politic. Un timp exilat, dar majoritatea poeziilor sale, elegii, imnuri, epigrame, cântă plăcerile vieții, vinului și dragostei. De Ovnis din Megara, secolul 6 înaintea erei noastre, un alt aristocrat cultivă o elegie vehement antipopulară, precum și o poezie didactică, aridă și pedantă, rare ori găsind notele unui lirism autentic. Elegiile lui Tirteu din Sparta, secolul 7 înaintea erei noastre, pe care soldații le cântau mășăluind, exaltă curajul virtuțile aristocratice și spiritul de sacrificiu. În Sicilia, Stesihoros din Himera, secolul 7-6, -VI, înaintea noastre, celebrează eroi în imnuri corale acompaniate de chitară. Dar poezia acestei epoci introduce pe lângă ecoul luptelor politice și o lirică a vieții intime. În ambianța rafinată a bogatelor orașe din Ionia, elegirele lui Nimnermos din Colofon, secolul 6, înaintea noastre, cântă tinerețea, plăcerile, dragostea dar cu deosebire îl ne pe poet gândul îmbătrânirii. Citez O, când își stinge Afrodita din inima noastră lumina, viții rămâne vreun tâlc, eu mai degrabă aș pieri. Dragoste ascunsă, culcușul și dorul de miere de a pierde, ani în floare se cer fără zăbavă cu leși. Când bătrânețea se apropie de tine și încet te preface, Dopotrivă de slut și de netrebnic atunci, gruntă se așează și grija, și într îți macină gândul. Nici raza soarelui blând nu-ți mai e caldă, perând tinerii prind să te alunge, femeile nu-ți mai țin cala, o bătrânețea, ce graf a fost întocmită de zei. Închei citatul. Traducere de Sinina Noica. Poezile lui Alcman, secolul 7, înaintea ei noastre, marele poet al Spartei, sunt în general compoziții în cinstă zeilor, destinate a fi cântate de coruri de fete. O lirică corală, fără pasiune sau profunzime, dar cu grațioase descrieri de natură. Celebra poetă Safo din Lesbos, secolul 7, 6, -VI, înaintea noastre, pe care antici o numeau a 10-a muză, unii chiar comparând-o cu Homer, Câte dragoste cu accente de pasiune intensă, chinuitoare, aproape o durere fizică. Poeta asociază sentimentelor sale întreaga natură, fapt care conferă poeziei sale un accent modern, ca în următoarele trei fragmente. Citez Iarăși hora stelelor și-ascunde strălucirea frunții când luna crește, risipindu-și plină lumina peste negura lumii. Blând zefirul mângâie unda rece printre crângi de măr coborându-și zvonul, iar din vârf ce-și frunza, frunza molcom, picură somnul. Vârful de crangă pe creștetul pomului lagănă dulcea taină a mărului rumen și cu legătorii uitară. Chiar l a uitat? Cine ar crede? Ei nu au izbutit să-l ajungă. Înghecitatele. Traducere de Simina Noica Viața rafinată și frivolă de la curta tiranilor este oglindită în poezia Ionianului Anacreon, secolele 6-5 înainte noastre, aristocrat și el, tipul poetului de curte care caută să placă și să strălucească. Odele sale care au creat o adevărată școală de imitatori sunt cântece de petrecere și de dragoste superficială, fără pasiune. Curțile tiranilor din Siracuza, unde se vor întâlni cu Eschil și cu Pindar, au trăit poetul sicilian Ibicos, secolul VI înaintea noastre, Simonide din Cheos, secolul VI-V și nepotul său Bahilide, primul poet al iubirii, influențat de Safo și cultivând imaginea strălucită. Al doilea, autor de solemne compoziții corale, glorificând victoriile atleților, de legii, epigrame și de grațioase micropoeme de două-trei versuri, al treilea autor de strălucitoare imnuri eroice, cântări corale, dansate în cinsta lui Apollo, pe ani, di și Ode, Epinici, închinate învingătorilor la concursuri.